Що є за дзеркалля, Коли в рамах не бачиш себе? Щось звідти розказують кола, Очі чиїсь тут побачили дно. Вже й згадки минулись, Лиш ця недоречна сльоза ні звідки, Мов із заміжжі вийшла. Тобі завжди важко було Підбирати вираз обличчя до наших стосунків, Воно було найпрекраснішим з того, що я не міг бачити, але повітря малювало, чи далина сама прийшла. Я пам'ятник без пам'яті, викинувся зів'ялим букетом до підніжжя дівчини з веслом.